Крейслер попрощався за батом і пішов у парк, щоб віддатись там думкам, які нуртували в його душі, але, спустившись сходами, почув позад себе пане, пане капельмейстере, на хвилинку. То був отець Гілярій, який почав запевняти крейслера, що з великим нетерпінням чекав кінця його довгої наради за батом. Він щойно виконував у льоху свої обов'язки Келлера і приніс звідти чудового, витриманого вюрсбурського вина. Тому просто необхідно, щоб Крейслер негайно випив Келих до сніданку і сам переконався, який це добрий шляхетний трунок. Це вино підносить дух і зміцнює серце. Воно ніби створене для такого чудового композитора і справжнього музиканта, як він. Крейслер добре знав, що однаково не спекається, захопленого своїм здобутком отця Гілярія. До того ж, у такому настрої, як тепер, він сам радий був потішити душу келихом доброго вина, тому пішов за веселим келером, що повів його до своєї келії, де на маленькому столику, Накритому чистою серветкою вже чекала пляшка шляхетного напою, свіжий білий хліб, сіль і кмин. «Ерго, бібамус!» – вигукнув отець Гілярій, налив вина в гарні зелені келихи і радісно цокнувся з Крейслером. «Правда, – мовив він, випивши, – правда, капельмейстере, що його велебність залюбки нап'яв би на вас сутану? Не піддавайтеся, Крейслере, Мені в ній непогано, я б ні за що в світі не захотів її зняти. Проте... дистингуендум ест-інтер-ест-інтер. Для мене келих доброго вина і пристойний церковний спів це все. Але ви, ви, ви призначені для зовсім іншого. Вам ще зовсім інакше всміхається життя, і ще світить зовсім інше світло, ніж алтарні свічки. Отже, Крейслере, довго не розводьмось, а краще цокнімся. Віват, ваша дівчина! А коли ви влаштуєте весілля, то хоч який би був невдоволений абат, а я пришлю вам найкращого вина, який тільки є в нашому багатому льоху. Від цих гілярієвих слів у Крейслера з'явилось неприємне почуття. Нам завжди буває прикро, коли ми бачимо, як незграбні брудні руки хапають щось тендітне, чисте, як сніг.